Secretul triunghiului Normand de Maurice Beblanc. Pista 6 Drama de la Ambrie Messie. Scopul acestor câteva rânduri nu e de a explica în amănunt reflexiile și cercetările datorită cărora am reușit să reconstitui drama, sau mai degrabă, dunga dramă de la Messi. După mine, genul acesta de muncă și comentariile pe care le comportă, deducții, inducții, analize, etc., toate astea nu prezintă decât un interes relativ și, în orice caz, foarte banal. Nu, eu mă voi mulțumi să expun cele două idei care mi-au ghidat eforturile și chiar de aici se va vedea că expunând și rezolvând cele două probleme pe care ele le ridică, am povestit de fapt însă și afacerea, umând ordinea faptelor în care constă. Se va riposta poate că unele din aceste fapte nu sunt dovedite și că la sprea ipotezelor, hipotezelor e adevărat. Dar consider că ipoteza mea e fondată pe un număr suficient de mare de certitudini pentru ca restul faptelor chiar nedovedite să se impună cu o rigoare inflexibilă. Izvorul se pierde de multe ori sub și cu toate astea albastrul cerului se oglindește din loc în loc în același izvor. Enunță astfel prima enigmă care m-a intrigat. Enigmă nu de detaliu, ci de ansamblu. Cum se face că Lupin, rănit mortal, s-ar putea zice, a trăit 40 de zile fără îngrijiri, fără medicamente, fără hrană, pe fundul unei hrube întunecoase. 16 aprilie, la ora 4 dimineață, Arsène Lupin, surprins în toi uneia din cele mai îndrăznețe spargeri ale sale, fuge pe aleia ce duce la ruine și cade lovită de un glonte. Se târăște cu greu, cade și se ridică din nou, cu speranța înverșunată de ajunge până la capelă. Acolo se află cripta pe care a descoperit-o din întâmplare. Dacă poate să se adăpostească acolo, are șanse să fie salvat. La capătul puterilor se apropie de ea, nu are câțiva metri când se aude un zgomot de paș. Epuizat, pierdut, se dă bătut. Inamicul îl ajunge, e domnișara Raymond de Acesta este prologul dramei sau mai degrabă prima scenă a dramei. Ce s-a petrecut între ei? E cu atât mai ușor de ghicit? Cu cât urmarea aventurii ne oferă toate indiciile. La picioarele fetei se află un om rănit, epuizat de suferință, care va fi capturat în câteva clipe. Pe acest om i-a l rănit, o să-l și predea. Dacă e de asasinul lui atunci da, va lăsa destinul să se împlinească. Dar el îi spune în câteva fraze repezite adevărul asupra omorului comis, în legitima apărare de către unchiul ei, domnul de jevră. Fata crede, ce să facă, nu-i vede nimeni. Servitorul Victor supraveghează portița. Celălalt, Albert, posta la fereastra salonului, i-a pierdut pe amândoi din vedere. Îl va preda pe cel pe care l-a rănit? Fata e pătrunsă de un sentiment irezistibil de milă, de care orice femeie îl va înțelege. Îndrumată de Lupin, pansează din câteva mișcări rana cu o batistă, ca să evite urmele de sânge. Apoi, servindu-se de cheia pe care i-o dă el, deschide ușa capelei. Lupin intră sprijinită de fată, ia încuie la loc și se îndepărtează. Sosește Albert. Dacă în momentul acela, sau poate peste câteva minute, capela ar fi fost cercetată, Lupin, având timp să-și adune puterile, să ridice dala și să dispară pe scara cliptei, ar fi fost prins, dar capela n-a fost cercetată decât peste șase ore și cât se poate de superficial. Lupin e salvat și de către cine? De către cea care fusese cât pacii să-l de acum, vrând nevrând, domnișoara de îi este complice, nu numai că nu mai poate să-l predea, dar trebuie să-și continue opera, altfel rănitul va pieri în adăpostul unde s-a ascuns cu ajutorul ei. Și o continuă. De altfel, dacă instinctul său feminin îi impune această sacină, tot el o și ușurează. Are intuiție, prevede tot. Ea îi dă judecătorului de instrucție semnalmentele false ale lui Arsen Lupin. Amintiți-vă divergența de păreri, și dintre cele două verișoare asupra acestui punct. În mod sigur tot ea îl ghigește, după semne pe care eu nu le cunosc, pe complicele lui Lupin deghizat în șofer. Ea îl avertizează pe acesta. Ea îi semnalează necesitatea unei operații chirurgicale urgente. Ea este, fără îndoială, cea care înlocuiește șapca. Iar ideea faimosului bilet în care este personal desemnată și amenințată, după asta acum ar mai putea fi bănuită. Tot ea pretinde în momentul în care eu eram pe care să-i împărtășesc judecătorului de instrucție. Primele mele impresii, că m-a văzut în ajun în crând, îl pune pe domnul Filer în alertă cu privire la persoana mea și mă reduce la tăcere. Este o manevră fără îndoială periculoasă pentru că îmi trezește atenția și o îndreaptă către cea care mi-aduce o acuzație, pe care eu știu falsă, dar este în același timp o manevră eficace, pentru că înainte de toate e nevoie să câștige timp și să mă închidă gura. Și tot ea, timp de 40 de zile, îl pe lupen, îi aduce medicamente, poate fi întrebat farmacistul din Uvil, care vă va arăta rețetele executate pentru domnișoara de saint -Vérin. În sfârșit, ea îl îngrijește pe bolnav, îl pansează, îl vechează și îl vindecă. Aceasta este rezolvarea primei probleme odată cu expunerea dramei. Arsene Lupin a găsit lângă el, chiar în castel, ajutorul de care avea neapărată nevoie, mai întâi pentru a nu fi descoperit și apoi pentru a supraviețui. Lupin trăiește. Și acum se ridica a doua problema, căre încercare de rezolvare mi-a slujit de fir conducător și care corespunde celei de a doua drame de la Ambulu Messie. De ce Lupe, viu, liber, reîntors în fruntea vandei sale, din nou atât puternic? De ce face Lupe eforturi disperate, eforturi de care mă lovesc mereu, pentru a impune justiție și publicului ideea morții sale? Trebuie să ne amintim că doamnișoara de senveran era foarte frumoasă. Fotografiile pe care le-au reprodus în ziarele după dispariția sa nu dau decât o imagine palidă a frumuseții sale. Se întâmplă, deci, ceea ce nu se putea să nu se întâmple, Lupin, care timp de 40 de zile o vede pe această fată frumoasă, care îi dorește prezența când ea nu e lângă el, care e copleșit atunci când e lângă el, de farmecul și grația ei, care atunci când ea se apleacă asupra lui, îi respiră prospeții mea răsuflării, Lupin se îndrăgostește de infirmiera lui. Recunoștința devine admirație, dragostea devine pasiune. Ea e salvarea, dar e și bucuria ochilor lui, visul ceasurilor sale de singurătate. Lumina, speranța, însă și viața. O respectă până într-atât încât nu exploatează devotamentul fetei și nu se servește de ea pentru a-și conduce complicii. Într-adevăr, în actele bande există fluctuații, dar o și iubește, iar scrupulele îi se atenuează și deoarece domnișoara de Senvera nu se lasă impresionată de o iubire care o jignește, deoarece își arește vizitele pe măsură ce ele devin mai puțin necesare și în ziua în care e vindecat ne încetează complet, disperat, nevunită de durere, ia o hotărâre cumplită. Iese din bârlog, își pregătește lovitura și, sâmbătă 6 iunie, ajutată de complici, o răpește pe fată. Însă asta nu e totul. Această răpire nu trebuie cunoscută de nimeni. Cercetările, supozițiile, speranțele însă le trebuie retezate. Domnișoara de Senveran va trece drept mată. e simulat un asasinat, investigatorilor le sunt făcute ca două probe. Crima e sigură, Crima de altfel prevăzută, anunțată de complici, executată pentru a răzbuna moartea șefului și prin asta observați minunata ingeniozitatea concepției. Prin asta se atrage, cum să zic, se atrage credibilitatea acestei morți. Dar nu e de ajuns să faci un lucru credibil, trebuie să impui o certitudine. Lupen prevede intervenția mea. Eu voi ghicit lucrarea capelei, eu voi descoperi cripta și cum cripta va fi goală, întregul eșafă de se va prăbuși. Cripta nu va fi goală. De asemenea, matea domnișoarei de semnveran nu va fi definitivă decât dacă marea îi va arunca leșul la mal. Marea va arunca la mal leșul domnișoarei de semnveran. Vi se pare prea greu un asemenea lucru? Vi se pare insurmontabil acest dublu spectacol? Pentru oricare altul în afara lui Lupin, da, dar nu și pentru Lupin. Așa cum prevăzuse eu, dicestru care a capelei, descoperă cripta și cobor în vizuina în care se refugese Lupin. Cadavrul lui se afla acolo. Orice persoană care ar fi admis ca posibilă moartea lui Lupin ar fi fost păcălită. Dar eu unul n-am admis această eventualitate nicio secundă. Mai întâi din intuiție, apoi prin raționament. Subterfugiul devenea atunci inutil iar toate combinațiile zadarnice. Mi-a spus imediat că blocul de pietră dislocat de târnă cop fusese plasat acolo cu o precizie cam ciudată că trebuia să cadă la cea mai mică atingere și căzând să facă praf capul falsului Arseniu în așa fel încât să nu poată fi recunoscut. Altă găselniță. După jumătate de ceas, afucă pe stâncile de la Diep. A fost descoperit cadavrul domnișoarei de Senveran sau mai bine zis un cadavru despre care se presupune că e al domnișoarei de Senveran pentru că poartă pe brați o brățară asemănătoare cu una din brățările fetei. Este de altfel singurul semn de recunoaștere, căci cadavrul e desfigurat. În privința aceasta îmi de ceva și înțeleg totul. Cu câteva zile mai înainte citisem într-un număr din observatorul din Diep că un tânăr cuplu de americani care stăteau la AVM se sinucise sărăotrăvindu-se și că în chiar noaptea morții cadavrele dispăruseră, mi se confirmă adevărul poveștii, mai puțin în ce privește dispariția, deoarece chiar frații victimilor au venit să ceară cadavrele și le-au luat cu ei după formalitățile obișnuite. Frații aceștia se numeau fără îndoială Company. Deci, dovada există. Cunoștea motivul pentru care Arseneu a simulat moartea fretei și a acreditat zvonul proprii sale morți. Iubește și nu vrea ca acest lucru să se afle. Și pentru ca să nu se afle, nu se dă înapoi de la nimic. Merge până la a organiza incredibilul furt al celor două cadavre de care are nevoie pentru a le substitui lui însuși și domnișoarei de sainte Așa o să fie liniștit. Nimeni nu-l poate deranja. Nimeni nu va ghice adevărul pe care vrea să-l înnăbușe. Nimeni Ba da, la o adică există trei adversari, care pot avea unele îndoieri. Ganimar, a cărui sosire e așteptată, Helok care urmează să traverseze canalul mânecii, și eu, care sunt chiar la fața locului. Există, deci, un triplu pericol. Îl suprimă, îl răpește pe Ganimar, îl răpește Helok Îl pune pe Bredu să-mi administreze o lovitură de cuțit. Un singur lucru mi este neclar. De ce s-a lui Pen într-atâta sens de documentul acului Găunos? Doamna avea pretenția ca odată ce mi lua să-mi șteargă din memorie cele cinci rânduri care îl compun. Atunci, de ce? S-a temut ca hârtia în sine sau un alt indiciu să nu furnizeze vreo informație. Oricum ar fi, acesta este adevărul asupra afacerii de la Ambrumesi. Repet că ipoteza joacă în explicația propusă un rol important, după cum un rol important a jucat și în ancheta mea personală. Dar dacă am așteptat dovezi și fapte pentru a combate pe Lupe, am riscat mult, fie că le așteptăm până la Paștele Cailor fie să descoperim unele pregătite de însuși Lupin, care ne aduce exact în direcția opusă. Sunt în credința că faptele, atunci când vor fi cunoscute în întregime, îmi vor confirma pas cu pas, ipoteza. Deci, Botrâle, dominat o clipă de către Arsene Lupin, tulburată de răpirea lui său și resemnat cu înfrângerea, Botrâle nu putuse până la urmă să păstreze tăcerea. Adevărul era prea frumos și prea straniu. Dovezile pe care le putea aduce erau prea logice și prea relevante pentru că el accepte să accepte să-l denatureze. O lumea întreagă îi aștepta să dezvăluie. iată că vorbise. În chiar seara zilei în care apăruse articolul, ziarele anunțau răpirea domnului Botrăle, tatăl. Isidor fusese anunțat printr-o telegramă de la Sherburg, sosită la ora 3. 5. Pe pistă. Lovitura violentă îl zăpăci pe tânărul Botrâle. În fond, chiar dacă și-a publicat articolul dintr-unul din acele impulsuri irezistibile, care te fac să uiți de prudență, în fond, el nu crezuse în posibilitatea răpirii. Își luase prea multe precauții. Prietenii din Șerbur, că nu mai numai consemnul de a păzi pe botrâle tatăl, ci trebuiau să-i supravegheze intrările și ieșirile, să nu lase niciodată să iasă singur și chiar să nu-i dea nicio scrisoare înainte de a o desface. Nu, nu era niciun pericol. Lupen brufa. Lupe, îndormic, să câștige timp, căuta să-și intimideze adversarul. Lovitura a fost deci aproape neprevăzută și toată seara, neputința lui de a acționa, i-a resimțit șocul dureros. Îl susținea o singură idee, să plece, să se ducă acolo, să vadă cu ochii lui ce se întâmplase și să reia ofensiva. Trimise o telegramă la Șerburg. Pe la 8 ajunse la Gara saint lazar, că după câteva minute era în expresul care pleca. Nu descoperi decât după brunceați desfăcând mașina lui un de seară cumpărat pe Peron, Faimoasa scrisoare prin care Lupin răspundea în mod indirect la articolul său de dimineață. Domnule director, nu pretind că modesta mea persoană, care în timpuri mai erorice ar fi trecut cu siguranță neobservată, nu are un oarecare relief în epoca noastră mediocră și lipsită de vlagă, dar există o limită peste care curiozitatea nesănătoasă a mulțimii nu poate trece, fără a fi acuzată de o indiscreție lipsită de onestitate. Dacă zidul vieții personale nu mai e respectat, care va mai fi siguranța cetățenilor? Se va invoca interesul superior al adevărului. În ceea ce mă privește, acesta este un pretext nefondat, deoarece adevărul e cunoscut și nu mi-e greu să-l recunosc în mod oficial. Da, domnișoara de senveran trăiește. Da, o iubesc. Da, am nefericirea de a nu fi iubit de ea. Da, ancheta micuțului Botrâle e admirabil de precisă și exactă. Da, suntem de acord sub toate aspectele. Nu mai există nicio enigmă. E bine, și atunci... Lovit până în străfundul inimii, care sângerează încă de pe urma celor mai crude răni morale, cer să nu mai fie date pradă răutății publice, sentimentele mele cele mai intime și speranțele mele cele mai secrete. Cer pace, pace de care am nevoie pentru a cuceri afecțiunea domnișoarei de saint și pentru a-i șterge din amintire miile de mărunte jigniri, suferite din partea unchiului și verișoarei sale. Asta nu s-a mai spus. Situația ei de rudă săracă. Domnișoara de sainte îmi va uita acest trecut detestabil. Îi voi aștepta la picioare tot ce își va dori, chiar și cel mai frumos juver din lume, chiar și comora cea mai inaccesibilă. Va fi fericită! Mă va iubi, dar ca să-mi reușească toate acestea, vă mai spun o dată, am nevoie de pace. De aceea depun armele, de aceea le aduc dușmanilor mei crenguța de măslin, avertizându-i totuși cu generozitate că un refuz din partea lor poate avea, în ceea ce-i privește, cele mai grave consecințe. Încă o vorbă cu privire la domnul Harrington. Sub acest nume se ascunde un băiat cum se cade, secretarul miliardarului american însă însăcinat de către acesta să curețe din Europa toate obiecteile, pictele deată veche ci pot fi descoperite. Minorocul a vrut ca el să dea peste prietenul meu Etienne de Vaudrey. alias ar să nu pe alias eu. A aflat astfel ceea ce de altfel era fals, că un anume domn de vrea să scape de patru rubensuri cu condiția să fie înlocuite cu copii, iar târgul să rămână secret. Prietenul meu, Etienne de Votrei, își lua obligația să-l convingă pe domnul de să vândă capela. Negocierile s-au purtat cu o totală bună credință din partea prietenului meu, vodrei și cu o fermecătoare naivitate din partea domnului Harrington până în ziua în care tablourile și sculpturile au ajuns la loc sigur. Iar domnul Harrington a închisoare. Deci, nu vă mai rămâne decât să le liberați pe nefericitul american, pentru că n-a avut alt rol decât cel de fraier. Să-l înfierați pe miliardarul Culei, fiindcă de teama unor posibile încurcături, n-a protestat împotriva arestării secretarului său și să-l felicitați pe prietenul meu, Etienne de Vodrei, alias eu, pentru că răzbune morala publică, Păstrând cei 500 de mii de franci, primiți ca avans de la prea puțin simpaticul culei. Iertați în lungimea acestor rânduri, dragă domnule director, și primiți asigurarea celor mai călduroase sentimente din partea mea. Arsene Lupin Izidor a cântărit, probabil, cuvintele acestei scrisori, cu aceeași minuțiozitate, cu care se documentul acului Găunos. Plecat de la principiul, a cărui justețe era ușor de demonstrat, că nu-și deduse niciodată o să trimită ziarelor măcar una din amuzantele sale scrisori, fără să fie absolută nevoie, fără un motiv pe care evenimentele aveau să-l scoată, mai devreme sau mai târziu, la lumină. Care este motivul acestei scrisori? Din ce cauză ascunsă își maturisea iubirea și succesul acestei iubiri? Aici trebuia căutat, sau în explicațiile privitoare la domnul Harrington, sau chiar mai departe, printre rânduri, îndărătul cuvintelor, a căror semnificația aparentă n-avea poate alt scop, decât acela de a sugera o idee perfidă, derutantă, închis în compartimentul lui, tânărul rămase ceasul întregi neliniștit. Scrisoarea îi inspira neîncredere, ca și cum anume pentru el ar fi fost scrisă, ca și cum ar fi fost destinată să l inducă în eroare pe el personal. Pentru prima oară avea un puternic sentiment de teamă, fiindcă nu se mai găsea în fața unui atac direct, ci a unui procedeu de luptă echivoc, nedefinit, și aflându-se la bătrânul său tată, răpit din vina lui, se întreba neliniștit dacă nu e o nebunie să continue un asemenea duel inegal. Rezultatul nu era clar. Oare ar să nu câștigase dinainte partida? Dar slăbiciunea nu dură mult. Când cobora din compartiment, la ora 6 dimineața, odihnit după câteva ceasuri de somn, își recăpătase toată încrederea. Pe peron îl aștepta Frobărval, funcționarul portului militar, care îl găzduise pe Botrâle, tatăl. Era însoțit de fiica sa, Charlotte, o puștoică de vreo 12-13 ani. Ei!" „striga Botrâle. Omul început să geamă, dar el îl întrerupse, îl duse într-o cafenea din apropiere, comandă cafea și intră direct în subiect, fără să-i permită interlocutorului cea mai mică digresiune. Tata n-a fost răpit, nu e așa? Doar era imposibil. Imposibil și totuși a dispărut. De când? Nu știm. Cum așa? Nu, E dimineață, la ora șase, văzând că nu mai coboară, am deschis ușa camerei lui. Nu mai era acolo, dar alaltă ieri fusese. Da, alaltă și n-a ieșit din cameră, era cam obosit și luat i-a dus în cameră mâncarea la prânz și la șapte seara. Deci a dispărut între ora șapte seara și șase dimineața ieri. Da, alaltă noapte, numai că, numai că, e bine, noaptea nu se poate ieși din arsenal, deci n-a ieșit. Imposibil, cu ajutorul camarazilor am răscolit tot portul militar, atunci înseamnă că a ieșit. Imposibil, totul e păzit. Botrâle se gândi puțin, apoi zise, în cameră, patul era desfăcut? Nu. Și camera era în ordine? Da, am găsit fiecare lucru la locul lui. Pipa, tutunul, cartea pe care o citea. În cartea am găsit chiar poza asta dumitale, pusă ca semn de carte. Arătați-mi-o. îi dădu fotografia. Botrâle nu și-a scunse surprinderea. Era un instantaneu în care se recunoștea pe el însuși, cu mâinile în buzunar, în mijlocul unei peluze cu arbori și ruine. Robert Val adăugă. E probabil ultima fotografie pe care i-ai trimis-o. Uite, apare data pe spate, 3 aprilie. Și numele fotografului, Re de Val, și numele orașului, Lyon. Lyon probabil. urmer, probabil. Isidor întoarcea tonașul și văzu într-adevăr scrisul lui. Re de Val, 3, 4, Lyon. Păstră câteva minute tăcerea, apoi relu. Tata nu va arăta să instantaneul ăsta. Zău că nu și m-a mirat ieri când am văzut, căci tatăl dumitare ne vorbea mereu de dumneata. Urmă din nou o tăcere lungă, froberval murmură. Am trebă la atelier. Am putea să ne întoarcem. Tăcu, Izidor nu-și lase ochii de la fotografie, întorcându-o pe toate părțile. În sfârșit tânărul întrebă. Există, prin apropiere de oraș, un han numit Aleul de Aur? Da, sigur, la o leghe de aici. Pe șoseaua spre nu-i așa? Pe șoseaua spre Valon într-adevăr, e bine, am toate motivele să presupun că Hanul ăsta a fost cartierul general al amicilor lui Lupen. De acolo au intrat în legătură cu tata. Ce idee? Tatăl Dumitale nu vorbea cu nimeni. Nu s-a întâlnit cu nimeni. Nu s-a întâlnit cu nimeni, dar s-au folosit de un intermediar. Ce dovadă ai? Fotografia asta, dar ea ea mea, dar nu eu i-am trimis-o. Nici nu aveam habar de existența ei. A fost păcută fără știrea mea printre ruinele de la Ambrumesi, probabil de către grefierul judecătorului de instrucție, care era, după cum știți, pompicele lui Arsenal Pen. Și fotografia asta a fost pașaportul, talismanul cu care au câștigat tatălui meu încrederea. Dar cine? Cine a putut pătrunde în locuința mea? Nu știu, dar tata a căzut în capcană. I s-a spus, iar el a crezut că m-a aflut prin apropiere și că vreau să-l văd și că-i dau întâlnire la Hanul leul de Aur. Dar asta e o nebunie, cum poți afirma așa ceva. Foarte simplu. Mi-au imitat scrisul pe spatele pozei și au indicat locul întâlnirii. Șoseaua spre Valon, kilometrul 3-4 Hanul Leului. Tata a venit și l-au înhățat. Fie, murmură Froberval zăpăcit, fie așa s-au petrecut lucrurile, dar toate astea nu explică cum a putut ieși toiul nopții. A ieșit ziua, fără să mai aștepte noaptea ca să meargă la întâlnire. Dar pe toți dracii, n-a ieșit din camera lui toată după amiaza de al alteri. Ar fi un mijloc să vă lămuriți. Fugiți în port, domnule Froberval, și căutați pe cineva care a fost de gardă alaltări după amiază. Dar grăbiți-vă, dacă vreți să mă mai găsiți aici. Pleci? Da, iau din nou trenul. Cum? Dar nu știi? Ancheta... Ancheta s-a încheiat, am aflat aproape tot ce voiam să știu. Peste un ceas părăsesc șelburgul. Flo se ridicase. Îl privi pe botrâle complet aiurit. Ezită o clipă, apoi își luă cascheta. Vii, Charlotte? Nu, zise botrâle, mai am nevoie de câteva informații. Lăsați-o cu mine. Și o să mai stăm de povești. Ne cunoaștem de când era mică de tot. Vreo va al plecă. Botrâle rămase singur cu fetița în cafenea. Trecură câteva minute, intră un chelner adus niște cești și dispăru. Ochii tânărului și cei ai copilei se întâlniră și bătrâle lor cu multă blândețe mâna fetiței. i a privit câteva clipe pierdute, sufocată parcă, apoi acoperindu-și brusc capul cu brațele, izbucmii în hohote. El o lăsă să plângă și după o bucată de vreme îi zise. Tu ai făcut totul, nu-i așa? Tu ai fost intermediarul." Tu ai dus fotografia, recunoști, nu-i așa? Și când spuneai că tata e în camera lui Alter, știai bine că nu e așa, fiindcă chiar tu îl ajuta să-și să iasă. Fetița nu răspunse. Botrele continuă. De ce ai făcut asta? Fără îndoială că ți-au dat bani să-ți cumperi panglici, orochie. Desfăcu brațele șalute și îi ridică fruntea. Văzu un chip brăzdat de lacrin, un chip grațios, neliniștit și mobil, de fetiță căzută pradă tuturor tentațiilor și stăbiciunilor. Hai," zise botrele gata să nu mai vorbim de asta. Nici nu te mai întreg cum s-a petrecut. O să-mi spui numai ce-mi poate fi de folos. Ai auzit ceva, Vrun cuvânt de-al oamenilor ălora. Cum s-a produs răpirea?" Charlotte răspunse imediat, Cu mașină, i-am auzit vorbind." Și încotro au luat-o. Asta nu mai știu. N-au scos în fața ta niciun cuvânt care să ne ajute. Niciunul. Totuși, unul dintre ei a zis, n-avem timp de pierdut. Patronul trebuie să ne telefoneze acolo mâine dimineață la ora 8. Unde acolo? amintește era un nume de oraș, nu-i așa? Da, un nume. Şa... Chateaubriand? Chateaotierie? Nu, nu. toru. Asta, toru. Botrăle nici nu mai stătu se audă ultima silabă. Se sculase și fără să-și mai bate capul cu foberval, fără să se mai ocupe de fetiță, în timp ce ea îl privea uluită, deschise ușa și o rupse la fugă spre gară. Șatoru, doamnă, un bilet pentru șatoru." Prin mam și tur?" întrebă casierița. Evident, pe ruta cea mai scurtă." Ajung până în prânz?" A, nu! Până seară, Până la noapte?" Ah, nu, pentru asta a trebuit să treceți prin Paris. Expresul de Paris e la ora 8, E prea târziu." Botrăle reuși să-l prindă. Eh," râzise zise Botrăle, frecându-și mâinile, ne-am petrecut decât o oră la Sherburgh, dar am folosit-o bine." Nu se gândi nici o clipă să o acuze pe Charlotte de minciună. Slabe, descumpănite în stare de cele mai josnice trădări, firile acestea au uneori elanuri de sinceritate și botrăle văzuse în ochii înspăimântați, rușinea pentru răul cel făcuse și bucuria de a putea repara măcar în parte. Nu se îndoia deci că șatorul este acel alt oraș la care făcuse lui pe aluzie și de unde trebuiau să-i telefoneze complicii. Imediat ce ajunse la Paris, Bătrâle își toate precauțiile necesare pentru a nu fi urmărit. Simțea că e un moment important. Găsise drumul cel bun care îl ducea la tatăl său. O imprudență putea să strice totul. Intră la unul din colegii lui de liceu și după o oră ieși cu o înfățișare de nerecunoscut. Părea un englez de vreo 30 de ani îmbrăcat într-un costum maru, cu care mari, cu pantaloni scurți, ciorapi de lână, șapcă de voiași, cu fața aprinsă și cu o barbă scurtă roșcată. Încălecă pe o bicicletă de care era aprinsă o trusă completă de pictură și o apucă spre gara Austerliță. În noaptea la Isudan. A doua zi o luă din loc. La ora șapte se duse la poșta din șatorul și ceru legătura cu Parisul. obliga să aștepte, intră în vorbă cu funcționalul și află că înainte cu două zile mai ceruse legătura cu Parisul un individ în costum de automobilist. Acum avea dovada. Nu mai avea de ce să aștepte. După amiază, Aflase din surse sigure că o limuzină, un mânșoasea spre turc, traversase orașul Abusan Se, apoi orașul Chatoru și se oprise dincolo de oraș, la marginea pădurii. Pe la ora 10, o cabioletă condusă de un individ staționase lângă limuzină, apoi o luase spre sud, pe valea Buzanei. În momentul acela, lângă șofer stătea o altă persoană. Cât despre automobil, o luase înapoi spre nord, spre Isudan. Isidor îl descoperi ușor pe proprietarul cabioletei, dar proprietarul nu-i putu zice nimic. se trăsura și calul unui individ și acesta le adusese înapoi a doua zi. În sfârșit în aceeași seară, Isidor avea să constate că automobilul nu făcuse decât să traverseze Isudanul, continuându-și drumul spre Orlean, adică spre Paris. De aici rezulta la modul cel mai categoric că botrâletat tatăl se afla prin apropiere. Dacă nu, atunci cum să credă că niște oameni pot merge aproape 500 de kilometri ca să dea telefon din șatoru și să se întoarcă pe urmă în a scuțit pe ruta spre Paris? Această formidabilă călătorie avea un scop precis. Să-l transporte pe bătrânul botrâne, în locul care îi fusese pregătit. Și locul acesta era la îndemâna mea, își zicea Izidor, fremătându de speranță. La 10 leghe, la 15 leghe de aici, tata așteaptă ajutorul meu.